اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمن دخلوا فی السلم کافا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ قرآن کریم الله رب العزت د انسانیت د تعلیم ده او د انسان د تکمیل ده پارا را لگل ہے منگا مخیوہ ہے ده قرآن کریم موضوع چیدہ نواغا انسانیت تے اغاصو شه د انسانيت تعلیمات د قران قران کریم چې سو ویلې دا د پانو نه د انسان ژوند ترشي نو انسان با انسان شي او کړه دینه څومره لری وی د دمره و دی د انسانیت نه لری که مکمل لري نو مکمل به د انسانیت نه شووي لري یا به انسان نه او که په کم اندازه کې دی دخورورآ نه لري وو دومره به دی په ها اندازه کې د انسانیت نه شووي لریوای قرب او به کولی سردي مشکیک دي اور رشانت انسانیت کुलिसره مشکک ہے۔ اسوق بر کامل انسان وی او اسوق پنیمګړ انسان وی او اسوق په بیخی د سرسنه وی انسان وی. د انسانیت د تکمیل دو خبرې شاصب ذکر کړي یو تتللو إلى جبروط الله تردل او دویم چې دی شببه هو بالملکووت یو لول جبروت او دویم اشببه بال دا دو خبري چې دي نو پا دی انسان الله ترسی نکہ انسان کامل کی تکمیل د انسانیت چده دا پا دی دو خبرو باندی رازی یو پا اتتلو ال جبرود او بل پا تشبهو بالملکوت د دی دا د ورن شیدینو د دې د پاره عالم د پیغمبر ضروری دی یعنی وਹੀ ورلسدا ضروری ده تر دې د ورن د پاره وਹੀ شکمندنو صدا ضروری ده تر دې مثال شکمندنو مولا سیند رحمه الله تعالی دا سی ذکر کوي یو نوجوان عک یو نو جوان شوويک وي او دی چې کمدنو واده کول غواړي دی یو زنانه سره کول وواي واده کول غواړي نو دد د پااره چې کمدنوڅو خبرې په کار دي یو چې کمدننو د دی نوجوان د میلان مییلان به کار دی او په دی دی نو جوان کې اندرونی طاقت د نکان وي او داخلی میيلان په دیک نه وي په دی نکا کولی ن دی چې کمو نکا کولی ن په داخلې میان کېمرانهطاقت هم دی او محبت طبغی هم دی دادو خبری نیوی نوزا کی جینا دا دوه خبرې نه نو دا کېږي نه دا نوویشت نه شي کېلی اوسکهچر ته دا دواړه په دعلک ککیوي دا دواړه چې کمو په د علک کې شته دی او د د قشانې پرېښودلی شي او ورته وویللی شي د داندونی طاقت او د اندرونی ميلان او محبت د خپل جذبات په کومه طریقه باندې تړول شي نو په هغه طریقې سره کا نو کېده شي چې داسې کردارونه کیه چې د او, او د د خاندان نن او شرم وګرځي د دوو دو د دو دوو دو خاندان نن او سو ګرځي شرم وګرځي دله په دی کې چې کمدننو د خپل پلار سره یا د مشر سره مشوره په کار ده نو چې هغوی مشوره و کې هغې سره مشوره ککی نو هغ دد لارو نه تیر شوي هغوی برې د پااره یو مفید حل راو ووبسي هغوی به د جنای د کور نه مطالبه وکي زیک نه بم تهپوسو کې او دا هغې به یو بهترین صورت را وي دغه به خوشاله خوشحاله ومي عزت زت په هممي د دد به وادهسه شي اوشي مود کمیثال دی ک انسان کې دن نه د الله د طلب ک ت جزبه او دا تشببه بالملکوو زن نه په کې نو وي او د بهر نه په د پورې تپل دا ډیر ګران کار دی لا اراحتې دی پوه شوي دا نه هر نا جس شیر تپی اغیی تسوئی اکراحو دا اکاو با پا برا بوزادا سدا اکراح دا کل طرف تا بوزادی که اکراح شدی انو لزی مکموها و انتم لها کاری انتم لها کاری دا چی د دنو دا با هر نا چمکاوال د پسان کې دن نه نه دا ج به دا تتلله او داته شببلملکووت د دا پسان کې د دن نه نه نو نو بیا د حصول حصولران دی بیاده تووایه په زور باندې پښتنوي کلي ل کېږي او داسی د الله غخل او دا, دا, دا رنګې ته شببه ململاکوت د فرشتغون ته کې دل دا په انسان کې سدي راتړي دنه د دې فطرت ته دا وړي او کله خپل خوخي د سکرې شي په خوده لشي د زکو او کې دې شي دندې ولړې ی دې شي چې سوق په سره معمولی خکه یو غته خدای وایي پکې دعا ان په سوق ته معمولي خو وي وغه ته سوی راي وي وی دا چې کمو اوتار تار دی او دا چې کمو بګوان دی ما سره احسانو وکړو پس هر محسین ته بهڅ او کېد شي د سبې ظااهیره او د ووج نه د سره د الله نهڅ وکي ان کار وکي او خوې وکړلو اوبو مالته د ماتهکه مال الله س کړي ګولو زهخکړمه کېد شي د الله نهڅ وکي ان کار او د تشبوه بلملکووت په ضایبهقل اعام شي تشبوه بالصبع ب شي تشبوه بلام شي بلحور ب شي تاان نو محمون به شي که د خپلی خوښته سکړی شي پرېښودلی شي دد لکه سمګ چې د دغه نوجوان مثال دی چې دله چې کمنو د والت تربیت سردي ضرریدي په دغ قشانې انسان ل د انبی او تربیت سردي او نبوت ضرورت تی وطا نو وحی وطا صده ضرورت تی دو وحی ته ضرورت تی مده انسان فطری میں اعلان شی او فطرت اللہ اللتی فطرن ناسا علیہ وی او پده کدن فطری پروت او دویم بو سر خارجی سے تعلیم شي خارجی سے تعلیم اقا تعلیم با بیعینی د ددہ تربیت شی ددہ سبائی تربیت او هغه به چې کمونه د د او د د د فترت مطابق په یغه به انسانیتي دی به چې خپل مقام ته شي وور تکمیل د انسان به چې کمو شي شي را نو پاغې کی منګه د ملکیت څور صفات سکړه و خصال ار د فطرت افات کوم نن موږ اول چې په انسان کې د اصلور سيزونه پراخې دي دې سره چې موږ د ورخارکی یي الله د تطلع ال جبروت الله تربت ورخارکی دل د دې لپاره شاع اسلام الله تعالی ذکر کړی چې تعظیم نشاعر الله ضروری دی دا چې کوم نن د تطلع ال جبروت زروری دیو عازم لشائر الله عازم لشائر الله ضروری دی دمنه حجت الله کې ویل او مو په لږ مختصره چکم دنو هغه دل تذکر کو منګ په شاسه فلسفه مطابق ویلی دا کائنات چې چليږي نو پتجلیا ته چليږي څڅېلې تهجلياته چلي د تهجلياته مثال چې کم دنو اجلي تر د لری نه یو سستګوري لری نه چې کمونی یو سست څه کوي ګوري نو ست هغه فکر وي او ست دی نظاري ته فکر نه وي همنز کې چې دې دستا فکر نی تا صرف هغه شي فکر چې کم اخیری سر ته د ستا مخصود دی او رو باندې پو شوئ هغه چې کمنو ستاسه دی مخصود ستا دی, دی. تا کم ته چې کمنو ته ګورې ستاسه مخصود دی اوس تا ته به د ساللیمه لاندې فضا کې په د ټوله فضا کې تا ته چې کمنو ق کاری کاري شیخ کاری دا منځ فضا چې کمدنو دا ته جلله ده تا شي د تهجلله ده اوس دغه شانې ته چې کمدونو یوسییس ته و غورې او استستا ډ هن الله ته شي لا ب چې څنګ چې کمدونو نظر شي پولږې اوس دغ خصیسشي کمدنو تاته نه د منزه دغه شو دیې تا ته څوخ کاره شو الله کاره شو دخ کسیز شعیر اللہ ناوگرزید. او دا منز کستا دا نزارا چی کمازا دا تجللل شو. دا سی شو تجللل شو. تا سلک پا نظر پا غیبانده چی کمزنو لکی او دیرک تی رسائی چا تاو شو. اللہ رب العزت تاو شو. دخ کسیز د شعیر اللہ نسی شو. اوگرزید. دغه د شعیر اللہ ناوگرزید. نا دخ کشانتی اللہ رب العزت. تتجلیات او بحث موږ لګوي له د رحمتي دو لوی تجلی چې کومه دا نو په عرش باندې قائم ده چې رحمان ویلي کی الرحمن علی العرش استوى تر ټول دنیا چې دا نو د رحمت مظاهر دی دا هغه تجلی چې مظاهر دی, مظاہر دی. د ټولن لوی تجللا غدا دا تجلید د ټولن لویا چې ارش باندې قائم ده د انسان رسایې تراغه ځای پوري کیږي هغه نه بر بیا د انسان رسایې نه کیږي هر هغه ځای پر د انسان څخه کیږي اسایي کیږي دایجي کمونو له ارش د هغه على العرش او او او او رحمنو علم القرآن خلق الانسان ندغ تجلاد رحمانیت تا وصف دی زمک باندی زنی سی زوند آسی دی شاقیت تکل دائرک اغوری مستا توجو چاته شي الله پاغی پا منس کردو سواسطا نی دفک سی زوند شاعر اللہ ندی او په دقه سیسبانه تجلیات تی دا نظر یي فارې کې یو بیت الله شریف شو یو چې کمدنو د کریم شو یو نبی له سلام شو او یو يومون شو چې دي شي زونه تاسو ان وګورینو سبا توجو چاته کی الله مل طرف ته نجي دا دی شي زونو سره د زیاد تعلق سرا ته بند ته تلو کېږي إلىل جبروتل جبروت که ب الله شری ته کتللو سره ډایکس چې کمم نه نو توجو چاته ځې الله تهځېمونځ ولاړيډ ته بل طرف ته ځې هن نه ځي می دا چا ته ولاړ ديخوران ته چې وغورې دا زههن چاته الله تهځ بیا د بیت الله شاخونه مساجد دي صحیح دا کنا د نبی علی صلاتو سلام د لاندی شاخونه اولیاء او علماي ربانيين په ذکرهم تنزل الرحمه اذا اوزو ذکر الله کله وکته لژن دایریک شدې ته سوکرای شي الله او شي وګوره پوی کنا او دا اصول لږه شایر الله سا شیدی اصول داغ اعظم دا الله اللہ ندی نوچه دا دی سمرہ تازیمی او سمرہ چې کم دنون دا دی احترامی دا دم ربا چی کم دنون دا دی وجنا شریعت دا, دا سی سیزونینا منع کردی دا چی غیر شعائر دی ملحق بیش شعائر چی دا شعائرو حتک دیم سبب دا عذاب گردی دا ولده. او انکاري کوفر ګرځاوله دی او د شاعر ږي کوم ده نو شاعر چې دا د شاعر سره سره پلیشي موله کړي شي ردیو وجه نه قبرو نو سفرونه او دا چې زایونه اي که سوکناست تکړې نو هغه زای ته تل په نیت د عبادت اي منکړي که شا غير شاعر سنشي شاعر نشي نشکات کې براشد شا. شا شاعر چې غير شاعر موله کړي شاید نشید لا تشدد الرحال یاوسیشو دې سره شو بالجبروت ای تطلو بالجبر الالجبروت تشبه بالملکوت کې پاری کې یو مونږ چې کم دنو خسال اربعو ویل دویم انسان پا دی دنیا کی زندگی تیره دی دنیا کی زندگی تیری نو خلقو دی انسان تا شکمدنو دا ویلو که کم دا دوربین خلق تی چا دی انسان تعریف کرو چلکا تفکر کئی او دیش کمدنو عمل کی بالالات یصنع بالالات مطلب دا چې د دې چې لا کده سوچ کئ سگهې سوچ کئ ورسره سوچ سره بیا چې کم دنو دې آلات استعمالې او خپل ضرورتو د حصول سره سهولت راولي ضرورتو د چا سره حصول سره سر راولي سهولت د ام د انسان کې د نه پراتیږي دېلم د انسان له بهار نه چپکاول ته ضرورت هیڅ داور پوره د بهار نه وتابي په پلو ته ضرورت هیڅ یو انسان نه نه بازار دېلې نه انسانان لري نه او په یو ګډ کیسه شو هارت او به یې ګډ کیسه شو هارت د د بوم چې کم نه د او بو ضرورت یې هغه کیږي با دوم د خوراک شوي زې د دو بهم تبعیتور لباس په کاريته په کاري لاس چې زر د پټلم او د دو بهم چې کمنو شهوت ويشاول هم د دو شوي او د د خوا شيګر که دولو سوکدللی دي ن د چا نه حاصل کړړ دی معلوېږي چې دا هم د د په د طبیت کې سرده پرتاه په دنه دننه چې کمدنو دا سه دی پروت دی دن پروت دی د شخصي ذور حې له ولو وګوره لکه دی چې کمدنو دله لارببول زد یو نورې ملکی ورکی دیشا هغه ته اخل ویل کېږي تو کېږي اقل ویل کېږي غیبانې د پااس تفکوې ملکیوم شي ځکه چې دکې ملکییت دی که نه پروې و سره غو دا اقل دیر کار که. او سر ده دینا چه پا بدنی تور بدنی تور انسان چه کمدنو د دیرو حیواناتو نکم زوره ده. بدن په طاقت پید بار انسان د دیرو حیواناتو نسده. کم زوره ده. خلویلو این حیوانات اقا چه کمدنو د دست دی تابید. او د دا, دا نه کار اخلي دا کمه د دا, دا دا بدن دا کمه الله په عقل پورا کړی ده دا, دا بدن دا کمې دا په چا پورا کړی ده په عقل پورا کړی ده دې لکه سوچ کئ چې لکه زبدہ ووب چې کمندنو څنګه حاصلو ما نوخه ته ووب وي او دې بره راخيږي بره سکے راخيږي دا دې سکے سوچ کئ بره مې وله دې بره ځان ته غورې بر وګوري ځان ته وګوري و دا به څنګه را, را،, را کوزو معره کان کې را درستې وبا شي نو کلکه بیامونونه شي که نه نو طرریخ کوي خو چې دا سانګهس کې راماته کې خو ی ور پسې بله سانګه س کې ماته کې او غزان ځان تهسه کې رااقته کې خو لکه کوشش پوهش پ کو دا حالات ملی دا د سووچوکړه که نه نو خو بیا سوچ دریدو په آلاتو کې څه ترقی تراقی کواله آلاتو کې څه کواله تراقی کواله چې کله د د ځوان برابر کو ورپسې چې کمونه چې د آلاتو ته ضرورت راتو نو یو سره آلاتو بل سره پیسې وي اېدا یو بل ته سره اړتیا ضرورت راغې ژوند شریک شو ژوند چا شو شریک شو په د ځنې ضرورت او ځنې شهوات د ځان نه نه پوره کېدل نو بل چاته سر راغی ضرورت راغی هڅوند چا شو شریک شو نو چې د یو شریک ژوند شو نو بیا د یو نور ته سر راغی دا, دا چې کمونو یو کسانو چومیرانونو د دې ترکانانو ته سر راغی ضرورت راغی د ترکانانو چې کمو لواران ته سر راغی ضرورت راغی نو د دې چې کمونو یو هیڅ ته شو راغی بیا د ټول چې کم فیر ته ژور تر هغه یو سایش ولا سشو پکار شو ارتفاقات me نو یو چې کم دنو د irtifaqe اول شو چې شخصی ضرورت دې سکی پورا کی بیا د یو خاندان ضروریت سکی پورا کی irtifaqe ثانی شو بیا چې کم دنو قومي ضرورت سکی پورا کی د دې ته چې کم دنو irtifaqe ثالث د عالم ضرورت دې سکی پورا کی او عالم د خپل انډر د لاندې کی ده ارتفاقه شو عربیاش په قران کریم په جبا کې یو تهذیب الاخلاق شو یو تهذیب الاخلاق چې اوس سکندنو ده ده چې د خپل ژوند دې تیری چې د دې چې کمندنه د اخلاق شایستوي خاصتوي خولې وي په چې د خاندانی ژوند تیری کور کې خزدا بچی دی پلار دې مور چې د دې ژوند چې کمندنه شوی مزیدار وی قرآنی جبا که تدبیری منزل تدبیری منزل بیا چه کمدنو دیر دیر کورونا دیر کلیس شو یوزای شو دیر کلیس شو یوزای شو اوز دیر چه کمدنو وقتو ری تیره وش مزیدار وی او پا دیگیم کم چه کمدنو اغا دغت رسیدل وی ملکیت سرسوی شابهر دوم برابر وی د تغیرت کمندنو سیاست مدن یو څه سیاست مدنیا سیاسۃ المدن تمدن څه تمدن شهري ژوند اوسه کمندنو یو وروکه خار پاکستان شو بل وروکه خار افغانستان شو بل وروکه خار ایران شو در ټول چې کمندنسو شو یو ځای شو مور ټول خارونه شو یو ځای شو او در ټول وچ موږ په دنیا راج قائم شو د دنیا و سا قائمو، راز قائمو او دا طول دنیا و چه کمدنو منگا دا پرشتوف و صفت برابرو انسانان کهو بی تبه کو انسانان کهو ایتا خلافت ویلی ته ویل کیهی خلافت ویلی کیهی شده طول چیزی دا سلور وڑا ارتفاقات دا په داسې تعلیم باندی او کی تحضیب الاخلاق تدویری منزل سیاست المدن پر سر چه کمدنو خلافت پا دستی اندازو شی چه لکه تب بوای چه فرشتی پزمکو سیگی تب بوای چه فرشتی پزمکو سیگی فرشتی پزمکو بانیو دی تعلیم ده پارا قرآن کریم رای کولاکا سنگ چی دی پا اغا اولانو کې پا تطلو علل کې انسان ده دغشان ده کوو پری خودو بغیر تعلیم ده کوو پرې خودو نماوی دن ده بے لړلې وکدکه شانتی پدی ارتفاقات اربعو کې پدی تشبوه بل ملکوت کې رڼا ژوند تیرې دلتا شدا د فرشتو هونته کې سکی کیر کې کی. پدی تشبوه بل ملکوت کې کده چې کم دنو سکی خپل خوخه ته تکړې شي پرې خو دل شي خپل خوخه ته خو دل شي نو دا چې کمدنو انسان به بیا انسان پاتې نشي بیا به دا کمنو دوختی حیوانې دوختی ته به وي حیوان بهوي دی به نه حالال پیژې نه به حان پیژې نه به خپل پیژې نه به پره دی پیژې نو به د چا زت پیژې اوور باې پوهږي که نه او نه به چې کمو بلسه پیژې هغیبانې بهسی کې وخیجي ورخی او پهغیبان دی نو دد تمیلي انسان یت تپاره د وی چې کمو څو ضرتته لوهی ضرورتو چې بغیر د دین چې کمندونو اگر چې دا رد په طبيعت کې دن نه پراتو زده طبيعي مې اعلانو زده طبيسو مې اعلانو او اتتاولو الهبروتا او چې کمندونو شاته تشبوه بل علکوتا جوړو ته چې کمندو طبيو فطري سو مې اعلانو او کچرته کې د دې سو نه کړې شي تربيت او تعلیم اون کړې شي چې کلدا چې کمندونو ټول حاصل کړې شي او قرآني تعلیم سره و انسانیت پسی شی، کامل شی، دیو وجه نا قرآن وی، في فی سلم کاف فا. ادخلو فی سلم کاف فا. نو دا چه کم ننو دوارا، نا دو قرآن کریم موزولا کشوا. نا کریم نا انسان نسجوڑی، انسان. او انسانیت پا پدی حاصلی. نو امور با چې کم ننو ذکر کی گی، نمون گستازان دیتا امور انتظامیه وی. امور سوتوي انتظامي اوتوي دا چې کوم د غديده غیر تفاقات سلاسي اولني سره چې کومونه غي کې لګبدللی تهذيب الاخلاق پکېمنه تهذيب الاخلاق کې له امور مصلحه هم راځي او د اړנדיني چې کوم دي دا ټول څه شي امور انتظاميا امور انتظاميا دا درې واړه اصطلاحات تدبيري مندل شو یا سیاست المدن تهذيب الاخلاق دا چې کومونه ویلې کېږي وائی که نوائی درس که رازی که نو رازی دا رازی دا شاہ سب پنیز دام مزامین دی تو قرآن کریم سے دی مزامین دیا چه کم دنو شاہ سب رحمه اللہ دا قرآن کریم انداز بیان چه پت کمو کمو تر کریم دا بیان ای دا شاہ سب وینام و تابد و قرآن کریم کی علوم خمسری دا چه کمدنو شاعت سے انسان لے تعلیم ضروری دے تعلیم انسان لے ضروری دے تعلیم انسان لے ضروری دے قرآن کریم د دا, دا, دا انسانیت د تکمیل یوسف تعلیم اوس دا انسانیت دا تا چه کمدنو سنگا حاصل ہے د مخی دنی درس کدا دیتا رکاوٹو نو مو کنا دی فطرت تسو رکاوٹو نا علتا چه کم دنو رکاوٹو نا منگا ویلو ایدہ لکا لن بس شہوات و, و شبحات شہواتو سو شبہاتو شبہات سو امارفتو ایدہ کنا او شہوات چه کم دنو حجابی دنیا او حجابی رسم حجابی طبعہ و حجابی رسم اگر چه کم دا انسان ته چې کمونو سري حجاباتې سلا سردي اوس پررانیکم هم د دی ې زونه خصصول کوي او ام ارتفا د حجابات و کوي ارتفا د چا کوي جابات و کوي د شا سر په باېخورآانیکرم کې عومې خام سرري پررانانیکرم کې علووممي سري خام سر قولوم خمسا اشاہ سے پنی قرآن کریم کی یو چی دے علم المخاصمات علم المخاصمات المخاصمات ویم چې کم دنو علم, المخاسمات علم المخاسمات دے علم التزکیر بی ایام اللہ ات تذکیر بی اعلی اللہ درین دے ات تذکیر بی بعد الموت ات تذکیر بی بعد الموت این زمنی الاحکام الاحکام دا سلوأبین زو علوم دی علوم خامسا ده شاہ سے پنیزوان دی دی اولنا سیندری مولا تعالی چونکی شاشه خپل امام غنی انو هغه د پتر زبان خبره په قران مجید کې کیږي نو بس کله کله د شور دعوت داوي چې تذکیر ایام اللہ. پوش وی یا مل الله خبره باندې پوه شو کله تذکیر وی الا الا یا زنو یا تنو کدا مضمون سکی کوی اولنا خبره مخاصمه اصل کې دا رفع الحجابات تا رفع لسې حجابات یعنی د تتلؤ الالجبروت مخه تا ځنې اقوام راضي او غیزلې شوبحات پیش کې دنه شوبحات سکی پیش کې هغه دیوالونه د مخې نه لری کول او غی سره په داسې طریقې بحث کول چې غی غخپل پری دی استاد سکی ومني فلسکی بریک دی او استاد اسکی اومانی. اومانی دا اومانی داس کوم دنو علم المخاسمه قران کریم کې دا غټ بحثه وجادلهم باللتی هی احسن وجادلهم باللتی هی احسن بیا مخاسمه دا مع المشرکین مخاسمه د معا الیهود مخاسمه د مع النصار مخاسمه د معا المنافقی دا غرد دا شاہ سے پیستلاع بانی چه کم دنو صرف وام لکا مخاسمه دا فرقی باتی لو سر فرقی لو سر. شرک اون بنیاد چه کم دنو اغا احواو ابروانی پوشوئے او سو امارفتو او یا چه کم دینو رسم باطلو اتنحانا ان نعبد ما یعبدو آباؤنا اصولاتو کا تأمرو کا ان نترو کا ما یعبدو آباؤنا اتلفتنا عم ما وجدنا علیه آباؤنا دا طول چه کم دینو تاکا دا شرک دلائی سو امارفتو نداحی لعبات رفا کئی ایلہ کده دی دو وجنا دو شرکیات دو وجنا پا تطلع الیل جبروت او پی اخبات الیلہ کی فرق را نشی این شو کنا توحارت اعتقادی کی سر را نشی فرق را نشی فطرت لنڈا فطرت خراب نشی فطرت خراب نشی یهود اغی کم سو امارفتو سو ایسو معارفت دا زد او د عیناد دا وجنا زد او دا عناد دا وجنا نصاراو که دا علم نشواله و دا سرا دا علم سو نشواله او منافقینو کسی کم دنو دا یقین نشواله دا یقین سو نشواله باہر حال دا طول فطرت ترکاوتونو نو هغه فطرت ترکاوتون ختمول دا د قرآن یو احام سدا موضوع دا چلکا دا سی طرازي مخیطرازی اغیش و بحات خپل اخفل دلائل پیشکی و دا با تپ کم تری قبان دا حجابات مرتفا کئی و آق قرآن کریم پاجیب تری قبان دا ذکر کرده دا علم المخاصا ما جو هم دے ات تذکیر بی آلائل لا کم دنو دلائل اقلی ہوئی دلایل سوتوی عقلی اوته خبر باندې پوشوی او تذکیر به اعلی الاه کتا ته فطرت را یادای او په طریقه د نعمتو د الله کتر در تاسو کې را یادای او په طریقه د نعمتو د الله دا ارث تاسو رچکړي الله دې متا عبادت او د حکومت د بل چا مني عبادت او د حکومت د بلچاسکه باندې دا دوه مضمون په قرانه کریم کې د تذکیر به اعلی الله نعمت د الله رب ال عزت هغه څنګه موږ نو یادول په سید اسمان زما هر سما پیدا کړی لکه دا سشي لدی دا تعالی دا در کوند دا در کوند دا در کوند دا ټول دا انسان ته فطرت رايادي او ته دی فطرت دریم مضمون التذكير بايام الله هېره ورځ تیر, تیر شوې دي تاریخ تیر شوې دی تاریخ له وګورا چې څوک موافق د فطرت چلي دي لې دي مداري سانجام او چې څوک د فطرت نه مخاليف شي وي د انسانيت نه داری څو سانجه نو پون تاکید ته تا پو تاریخ تاریخي سابقہ عبرت الالهیقه دګدغې تاسو سوچ وکړه زمونږ استادان دي د نمونی ذ تخفیف دنیاوی وي نمونی ذ تخفیف دنیاوی او چې کوم کې مساله بیان شي غرید د دلایل نقلیه وي دلایل سوته نقلیه دلایل نقلیه او تخفیف دنیاوی غرید صاحب چې کومو تذکیر به ایام الله اذکرهم بی ایام اللہ دا اید دا غز این را غز تیدا وَذَكِّرْهُمْ او دا اولا نای دا غیش اکم دنو را غز تیدا دا, دا فَذْكُرُوا آلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اغینا را غز تیدا دا, دا غز تیلا فَذْكُرُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ذکر مو تذکر ما بعد بما بعد الموت التذکر بما بعد موت, موت. مر و د مرگ نرسته بسکی دا مرگ نرسته په فطرت به پکاریږي او خیر فطرت ته کی پکاری قران کریم دا یو لوی بحث کړي چې څوک چلی دلی دی لیدلی په فطرت باندې او قران څو شمیر چلی دی پل انسانیت په قران کامل کړه د دې نتایج به سوی را روان و وخت به نتایج سوی امر نرسته خبر حشرتول جنت چې چې کومه فطرت په خوده لې څه کړه فطرت په خوده دنیا کې او مقابل له فطرت څخه چلی وي چلي دی لې فطرت مقابل څخه شي وي چلي دی د دې دی څه چل شو وي او سبا کې دې روان وخت فس د مرغب ادي سره سكي له پون تک دي تهم سوچا سوچ چکا دې ته سوچا سوچ سو چکا ودا چکم دنو بشيشو ات تذکير مما بدل موت انزم الاحکام الاحکام اوامرو نو وان کي قران مجمع. کریم کې هغه ټول چکم دنو کہ ہم مزرات دفتتر تو مغیرت بچو فترتو مزرات تو او مغیرت بچو فترتو یعنی تطلع الى الجبروت او تشبه بالملفوت اگے نقصان سکو راساو مثلا انسانیت پہ نقصان رساو تو اگے سی زنا من ہن ہو گرزے اگے بند کاغا ما قولاتو کی دی کاغا پا مشروباتو کی دی کاغا تعظیمونو کی دی سیدہ کانا کپا قائدو کی دی ارسو کی دی ماغا شزو ملک بانکو نکاح مسکونات منکوحات ملبوسات طولو کی جسو جس کم مزراتو ماغی سکو بانکو دا جی کم دنو الاحکام سلسو ش احکام دارنګه چې کم هغه محمدات او امور نافعه فی فطره فطرت کې څنګه نو أغي نافعو کوم څه زنه فاور کولا روحانيت کې اگر کاغي بدن بدن لسو zarar کیبا بدن نو د فطرت مصالاو دا چې کمونو لکا afar سره تعلق لرو نو آغا ای مامور بی ہی کرو آغا ای سکرل مامور بی ہی کرل آغا ای باداتو آغا معاملاتو صحیح تکا نا آغا اخلاقو آغا قائدو صحیح تکا نا احکام شامل لی حکم اصلی و حکم فرعی دوارو تکا نا ستویلی دیکھنی دیکھنی دیکھنی دیکھنی من همائی تعلقو بالاعتقاد و من همائی تعلقو بکیفیت عمل شرقائت سپدو او کنه من هغه ما تعلق به اعتقاد کې لشته او منا ما تعلق به کیفیت عمل ول اعتقادات ارسبه کې ټول شوه را له کم چې کم دنو هغه نا امور نافعه چې او د فطرتو فطرت ته صبر کو نا فور کول هغه چې کم دنو بیان کړی دې د شعل شپنی ځان دي قران کې علوم خمسه بیان دي شاید علوم خمسه نا پینز جی کمدنو در شاہ سے پنیز باننی تو قرآن کریم کسی کی بیانی جی اور بس تو انسانیت خدمت کو چی خدمت کو انسانیت فطرت سو خدمتو اگا مونگا استازانو تو توحید ہوئی نا چیو تو ہوئی توحید اگا تکمیل انسانیت پچا رہا تو توحید باننی توحید پا عقیدہ کی توحید پچا کی پا عمل کی پارسے کی توحید پا عالم کې بس دا غیت جی کمدنو زیادہ گوا استلاو دارچه اخپل اخپل اصوی استلاوی اریو اخپل اخپل استلاو غجیگی دا غیتی کم دنو دا استلاو نو دا علوم خمسو و قرآن کریم یو سبق پا تشکو بگو